Do <laughs> <laughs> de unde anume are să vine Ana Dumnesc. Ei, dar poia asta nu știe nimeni. Am pornit cu tot ce îl vedem pe Maria Sa Ștefan Vodă. în cum se spune? Cine Are anume paloș cu care șarte pe unii boieri, scurtându-i După câte se povestesc, A, să și că e om nu prea mare de stată, dar groaznic când își încruntă spânșească. E, când vine la praznic, n-are de ce să uita groaznic. Privești Blajân în jurul său, mai ales că Maria sa fi în de atâția ani, de când omurit doamna sa Evdoria, trebuie să-și desfăteze ochii, să se mai îmblânzească din strășnișia în care se țină. Voi fi să fii și mândru, vine încoară. Dar cine-o fi? Cine să fi. mânzătate? E Ionuț, mezinul lui Manoliv Părnegru de la Timiș. L-a trimis comisul într-o întâmpinare a domniei. Deci, Maria sa, vine Da, Dar cine spunea că nu vine? Dacă voiți, domnile voastre, să cunoașteți de ce vine Vodă, atunci... Ia, antuare suriecle, Ecaterina, mi-n-să ascultați ce vă spun eu. Putere! <laughs> <Dru> Pune, <dragii. laughs> spune și înscrie staro. Da, că nu-ți spui, știi <laughs> că ni se bolnăvește muierile. <laughs> Atunci, lume dragă, ascultă. Se cheamă Camăriașa Ștefan Bode, vine în ziua hramului ca să găsească pe Nichi Forkeliman, pe mine, adică. Do draghe. <laughs> <laughs> să știți voi cu toții că Camăriașa mi-a poruncit să o rog de o ca să-mi scoate dreptățile mele împotriva celor care m-au prigonit. Se cheamă că noi, așa de la o nuntă care a treuseni. să auzit? Auziți tu, dracii! Bine că Era atunci în domnie tatăl măriei sale Bogdan Vodă și l-a poftit pe măria sa la un, un boier al său cu numele Agapi Ciornout. Acela Agapi își însura feciorul și poftea să aibă nunt pe măria sa Bogdan Vodă. Când ajungem către sat, dăm de slujitorii ai domniei fugăriți de pot L-au prins pe Maria Sa în Vodă, strigau. L-au tăiat cu palosul. acum caută și pe în Vodă. Noi ne-năpustim în pădure și duc pe coconul stăpânului meu unde nu-i primești. Așa, așa. Și m-am dus cu Maria Sa în pribegie și nu m-am întors decât atunci când a venit ceasul și s-a așezat pe scaunul părintelui său. Atunci m-am dus și eu la locul meu și m-am așezat starul Am găsit feciorii în bunăstare și m-am bucurat. Mi-am găsit nevasta mai grasă și m-am bucurat iarăși. Mi-am găsit ocina părintească luată de alții și m-am bucurat mai puțin. În schimb, am găsit spor un prunc străin. De atunci mă judic pentru ocină. Măria sa Ștefan Vodă mi-a pus sorocul cel din urmă astăzi. Nu drace! Vă rog, jumitare și simit stava, milostivește, și mi spune ce ai făcut când ai aflat la casa Dumitale, asemenea lipsă și asemenea sporte. <laughs> nu drace! Am să răspund cu bună voie la ce mai Nu Numai nu înțeleg de ce se Besteles ca, acesti cestisti gospodare, și aceste cinstitute gospodin. Acuma. Dacă v-ați liniștit, vă spun. M-am dus la cetatea de scaun să mă plâng. Prietenul meu mai tânăr, Mării și Ștefan vod. Deci vine izbăvire și pentru jalba mea. Am să rămân pe dumnealui Șopei Pârcălab. Are să se mai plece un nas dintre șelii șemeții. Dacă cu sporul, cum rămâne ce staros? Ăăăă, piudraci, care spor porcumătre? Păi, ai găsit acasă un prunc într-a Așa ești, așa e. Am găsit un prunc care nu era al meu. De domnile voastre, cei care, cei care zâmbiți așa numai într-un dinte, tare vă rog să vă plecați la pomenirea răposatei mele soții Varvara. Ținând în brațe acel prunc și făcând umildar, dumneie mi-a spus așa, soțul meu, iată și prung de pripas pe care mi l-a adus-o cuvioasă monahie. Ea mi-a spus, e un prung din țara de jos. Sora mea, mama lui, a murit la puțină vreme după nașterea prungului. Înainte de moarte, mi-a spus cu cine a avut acel copil. Când va fi copilul mare și s-a putea, du-l său, ca să-l cunoască și să-l iubească. Așa. Hey, și știți, gospodari, când a venit, vremea așa am făcut. Am dat tatălui său comisului manole pe negru prun. L-a mâșut mai! Și-ați întrebat al cu i o fii feciorajul cel mândru, care vine a repezit în coace. Eh, V-am spus că e o nuț negru, mezinul comisului manole. Se ducea la soborul stăției cu fate său. De drace. <laughs> Cară deschisemo, nu puteam. Suflete Măria-sa, ieclară pe călul său alt. A venit noiruț със tem și noi aici la adunarea suburbului. L-am mai văzut pe Maria sa cu trei ani. M-a mângâiat pe braț și plete. Are la mână un inel cu ace de mare. N-am îndrăznit să o la maria sa De acum o să îndrăznesc. S-a fost frică? Da. Așa mi-a mai fost frică odată când mi s-a făcut inima numai că o scânteiuță. iuță. aici, Uite-l pe Ștefan Vodă. Feciorul Bălandă, lângă Maria sa, e Alexandrel Vodă. Chiar el, feciorul Bălandă. Să se ridice rodul ca să privească pe Domnul său și pe fiul nostru Alexandru Vodă. Noroadelor și creștinilor, Cunoașteți semnul domniei mele care le se arată pentru legea noastră și pentru rânduiala acestui pământ al domniei mele. Poftesc tuturor, bine și belșug, să știe și cei de jos că județul nostru nu se va clinti niciodată din cumpăra dreaptă care stă deasupra vieții și a morții. Dar, ce S-a întâmplat. Maria ta, De mare sfială, o muieră a slobozi din măruntaiele ei un prunc. De unde e acea muieră? De la drăgușeni Maria Îți mulțumesc de răspuns, staroste Crimean. Văd că ai venit să îți cunoști dreptate. Am venit la porunca stăpânului nostru. Ai făcut bine, staroste. Mai domnelo muierie. După țipăt nu pot cumvaște. Dacă e punct orfată, e flăcău, Mariata. Atunci, să fie finul nostru și numele lui să fie înălțare. Să vină căsătorește Staros, că la 40 de zile, cu tot, cu mama lui și cu omul ei. Și pe acest prunț îl poruncesc, îl cel să-l faci vânător, domnesc. Am ascultat porunca, Mariata, și am să plinesc, tocmai. Hai, hai, duceți bucatele din cuchnii afară hai, pentru sărăcime. Să mai repede, mai repede, hai, întindeți mesele pe iarmă. Hai, hai. Aici faceți loc pentru mărie. Maria sa mărie. și pentru trecătorii și și și și păzriști. Maria, sa... Maria sa, Stefan Vodă. Maria ta... <gânt> Maria, ta... <gân> Maria ta, cinstește bucatele și vinul acesta de cotna. Hai, Ionuț, îndrăznește Acum te poți apropia de măria sa. Măria ta... Acesta e mezinul comisului nostru, Manole? Da. Alexandrel Vodă-l cunoaște de anul trecut de la esprăvile lui de vânătoare. Nu am aflat. Te cheamă Te-am mai văzut. nu-ți păr negru, măria ta. Zici și șder cel mitităl. M-aș mira de asemenea poreclă. dacă nu aș cunoaște-o pe obraz de ce ai învățat un de la Căliman. Am învățat, luminată stăpână. Are când și șoimi. Ai când Am, asta stăpâne, o haită dolca și un câine bora. Mm -hmm. Și am un erete pe care l-am învățat la preperiți. Trebuie răbdare multă. Opt luni au trebuit ca să învețe eretele. <hă -hă. Mi se pare, Maria ta, Alexandrel, fiul meu, că vrei să-mi cer slujitor și prieten pentru tine pe acești deri. Maria ta? <hă -hă. Dacă poftește asta, mm -hmm. dă mâna lui Ionut negru. Și stați alături la această mără. Măria ta. Ascultă, Ionuț. Chiar vrei să stăm aici și să ne ospatăm? Nici vorbă. Haide. Maria sa nu mai are timp pentru noi. Nu vezi? S-au înghesuit în jur boierii cei mari. Hai, bine mergem afară. Să mergem. Hai. Maria sa mă ține totdeauna astfel lângă sine, la adunări și la mese. Zice că așa trebuie. E, așa e rânduiala, mă, ei tare. Cunosc că asta e rânduiala unui voievod și mă silesc să fiu ce se cuvine. Însă doresc să-ți spun o taină. Spune, Maria ta. ascult. Nu așa, nuțe. Vreau întâi să înțelegi că eu te-am ales pe domnia ta pentru asta, ca pe un prieten. Înțeleg, Maria ta. Mă bucur și-ți mulțumesc. Dar mai înainte de asta trebuie să alcătuim o frăție Ca să am încredințare că nu va ști pe lumea asta Nimeni altul decât tine Ceea ce am să-ți spun E o taină așa de cumplită, Maria ta E o taină mare Ei, înțeleg, Maria ta, Că e o taină de dragoste Iată, Maria ta, că ești mult mai fericit decât mine De ce? Apoi, Maria ta, Eu nu am asemenea taină Spui că, domnia ta, n-ai cunoscut dragoste. Nu Ai să o cunoști, ți acea bucurie când ți s-a zbate inima în piept. Ascultă ce-am să spun. Dar mai înainte de toate să ne plinim frăția de cruce. Da, măriată. Iată. Îmi fac cu jungherul aici, la încheietura mâinii drepte, o cresătură. Soarbe picătura asta de sânge. E ca o mărcică. Mie rândul meu dă mâna dreaptă, Maria ta. Aici o Aș. Așa Crestez puțin Așa. Pentru o picătură de sânge Acum jură pe frăția noastră Că ai să păstrezi taina Jur, Maria ta. Ascultă, Ionuț Eu caut câteodată să scap De dascării mei și de strânsoarea În care locuim la castel Odată ne-am dus noi într-un loc mai depărtat. Nici nu ne așezasem bine în popas când au venit slujitorii să ne cheme la tabăra lui Vodă. Înainte de a ajunge la măria sa, a bătut seara la o curte cerând găzduire. Era o curte cu rob și avere. Îi zicea Ionășeni. Stăpânul nu mai era. Cneagina lui Teodosia ne-a primit și în îndată am cunoscut. Și cipânița... Nasta. Cneagina Tudosia a plâns, povestindu-ne lucruri despre răposatul lui sale sos și mi a dat să mâncăm zarzere dintr-un pom crescut din sâmburi adus de la Anatolia. Bune fructe. Erau rumene pe-o parte. Mă uitam la jupâniță. Avea ochii ca acele zarzere. Râdea la mine, rumenindu-se mai tare și plăcându-i vorbele mele. Am strâns-o de mână și atunci am simțit acea... Zvâcnire la inimă despre care ți-am spus că ai să o ai și domnia ta Când ai să ai acea zvâcnire Ai să intri în bucurie și în tristare cum am intrat eu Vreau să zic că Ți-au plăcut zarzărele, maiată. Plăcut Eu n-am gustat niciodată, cât de puțin mm, Acel cât de puțin nu-i bun, Ionuț Ascultă-mă pe mine Pot să spun că n-am mai avut din acea vreme stare de pace ți dragă, jupărița-na asta, Maria ta și frate. mi dragă. În primăvara asta n-ai văzut-o? N-am văzut-o. N-am putut trece peste o preliștire Mariei sale. A trimis Grigoraș cu jora pe omul său la Ionășen cu carte. A găsit toate în floare. Cine-mi trebuie, mie zâmbea și... Părea că mă așteaptă. Am primit răspuns. Bunul răspuns? Bun, pe cât îl socotesc eu. Cei ce-au râs s-au întristat... Așa spune? Da. Cei ce au râs s-au întristat. Domnule ce înțelegi din asta, Ionut? Eu înțeleg că trebuie să încalici și să te duci într-o întinsoare la cei ce s-au întristat. Tu așa îi face? Fără nicio întârziere, Maria ta. Na, domnia ta poate. Eu sunt ținut de rândul domniei. Căci, pe cât spune Maria sa, viața noastră e una... Și a celorlalți alta. Noi nu trebuie să ne bucurăm și să ne întristăm pentru noi, căci am pus jertfă ființa noastră pentru țară. Mânjilor le e dată fuga. Feciorilor ca noi dragoste. Eu zic să ne ducem. Vreți să zic că mergi cu mine? Merg, măria ta. Cum îmi poruncește măria ta să vină Suceava la slujba cursi ca să țin măriei tare vărășie, cum un calic și te urmez? Și cum vin ținem sfat ca să vedem ce facem? Ce fel de ochi are? Încenați. Se uită ca dintr-o păclă. E înaltă? Nu, e mărunțică Își subție mijlocul și poartă foi lungi Are o mânuță mititică Degetereii se regi O brazul fierbinte O cheamă nasta? Nasta Nasta, nasta. E ca ună lucă Radiază lumină în jur Albă casar Maria și te așteaptă cu nerandar Máme Mai avem puțin și ajungem la Suceava. Aș vrea să facem popas la baia unde găsim o spătărie curată. Găsim asemenea o spătărie și la Suceava. Nu Bileacul acesta e vrednic negustor. Duce vin de la Moldova la curtea lui Crai. Aha. Nevasta lui cunoaște meșteșuguri de pieptănături. Oh, crezi, domnia ta, vistiernică, că mai ales pentru așa ceva îmi place mie să poposesc la Iohan Roșu? <laughs> hey, uite că am ajuns și la ospătăria lui Pan Iohan. No. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> <laughs> Fiți bineveniți la noi. Este cineva aici care așteaptă pe domnile voastre. Da? Ne așteaptă da. pe da. noi? Noi? Cine să fie? Ce? Ha? Cine? Eu, cinstite sluga domniei tale, Dumitru Crivăs, cel mai umilit medelnicer joștean al Măriei Să fii domnia ta sănătos, da. Care-i porunca Măriei sale? E porunca mariei sale este asta, jupâne visternic. Având Maria sa mare grabă să se ducă în ținutul hotinului, a lăsat porunca să aduci domnia ta la curte pe copilul cel nou de casă mâini dimineață. Foarte a, se bucură Alexandrel Vodă că-i vine tovarăși de petrecere. Acesta-i Ionuț, păr negru? Acesta-i, Pana Mina. Să o ducem pe jupânea asta Candachia la odăile de sus. a cu Crista, cele frumoase de sus. Așa că mâi dimineață, domnia sa Vistiernicul Cristea te aduce la curte, și te dă sale Alexandrel Vodă. Despre domnia sa mai vorbit, da? Da. O uh -huh. Maria Sa Alexandrel Vodă ca să mai iasă de la dascăli lui <laughs> și de subasprime, că ne doamna. Așa da? este panamina. Ei, eu care sunt cel mai umilit medelnicer eee, și oștean al măriei sale da. Am parte de mai multă lărgime și bucurie decât coconul domnesc Așa Și e. nici n-aș fi dorit să fiu altcineva decât Dumitru Crivas Cel mai umilit medelnicer căci astfel pot veni să te văd răzând. <laughs> <laughs> Sărutarea panei Mina Să știi domniata ta, eu nu ți-o e învățătură mai bună decât a dascărilor. Cu asemenea prietinii, să știi domnia ta că suspină și Alexandru Vodă <laughs> După porunca măriei sale, noi trebuie să-l urmăm în ținutul hotinului Dar până ajungem acolo, ne abatem și într-un loc către ieșesc Unde se găsește ceva ce de mult dorește să vadă iar Alexandrel Vodă La Ionășin? Vezi, pana mina, câte știi acest fecioraș Poți să-l mai săruți odată Îți aduce aminte, der de vorbele noastre? Îmi aduc aminte fără greși, Maria ta. Și de jurământul nostru? Și de jurământ. N-ai spus nimănui nimic? Nimic, nimănui, Maria ta. Să știi, der, că am cunoscut de la început credința domniei tale. Stăpâne, limba mea a fost mută. Mi se pare că nu se poate spune același lucru despre Maria ta. Cum? Am stat de vorba aseară la ospătăria unui leac din târg cu medelnicerul Crivaț. Aaa! De De ce râzi? Râd, Maria Că și la prietenia mea așa medelnicerului crivă ți era de față pana mina, o spătărița. Taina noastră face prea mult ochi și urechi. Ce poruncă care dai, Maria ta? Pregătiți cai, plecăm spre în lingoană Lidé Márie Sale! Udávám! Udávám! Maria ta! Juponease, se Doreste vědět, jeste jste si bucuroši, že jste hosteti v nostru e către și ne a na a lahodina. Teď Poftim se și i jí, jí, jí, jí, jí, jí, jí, Bine, e venit, Maria ta. Mă duc, mă duc să pregătesc masa. Nasta. Aceasta e jupărnița noastră. -e die ca un fier de lumină. M-a fulgearat doar o cu privirea și inima mea a tresărit. O iubesc? O iubesc dintr-o dată. Simt o bucurie imensă, ca o lumină orbitoare. Dar ființa asta trebuie să fie altuia. Nu, nu, nu se poate. Pada, o iubesc pe asta, pe jupărița noastră. E așa cum am bănuit-o, în visurile mele ascunse. Acesta e Jder, prietenul meu. Aș dori să rămâie. Rămâi, prietene, Ionuț! Îl cheamă Ionut? Dacă nu ți este cu supărare, așa l cheamă, jupărița. Acest Ionut îmi este mie frate de cruce. Mm. Și lui am spus eu, patima mea, Ceea ce nu ți-am putut spune domniei tale Lasă-mă să te sărut Așa cum am dorit într-o noapte cu luna De-atunci tânjesc Pentru asta am sete Sărută-mă, Maria M-am nvoiesc să viu iarăși? Măriata, Aș fi o vicleană dacă aș spune că N-am plăcere să aud aceste vorbe Dacă poftești, măria să spui și mamei mele că nu avem de ce mă teme. Pot să mă duc să o chem. Ce pot să spun, jupăne, să iei tu Nu știu, Mariata. Dacă nu găsești vorbe, eu totuși m-aș pricepe ce să-i spun. Îi spun că dorim să te mai vedem la noi și că sunt dragă. Și că numai decât va să afle vodă părintele măriei tale rog pe prietenul mărieiitale Ionuț să mi deschidă ușa. Mí i frică prin întunericul săli, pune la odaia din fund și dă-l după aceea pe potesc la masă. La masa asta n-am putut nici, să mănânc, nici să beau. Cred că cel mai bun culcuș pentru mine e aici, pe un pătul de fân, în marginea nivezii. Ionuțe! Ionuțe! Noastă! Aici! Să stai cu minte la locul dumniei tale. Am venit să văd dacă dormi. Nu dorm. Mi se pare că visez. Știi, dumneata, Ionuț, de ce am venit? Numai de asta am venit, ca să te rog să mă aperi de voievod. ce nu mi-i drag. Nu mă pot împotrivi puterii lui, dar dar te rog să faci în așa fel, ca să fiu cruțată. Ți-i drag altcineva? Mi-i drag altcineva. De aceea am venit la el. O, nasta, Îmbrățișarea ta are mai mult preț decât prieteniile și jurămintele. Te poftesc, nu peste multă vreme, Ionuț. Acum, fug în casă. Varun kejrat do braví vody. Aha, ne, ne. Víš co Vino Ionuț zder la Maria sa Alexandrel Vodă. Maria ta, m chemat? Vreau să spun zder că tatăl meu, Maria sa Ștefan Vodă, începea am dat drumul ca să îndeplinesc anume porun și să cârmuiesc anume ținuturi. Deci, ca un vânător cu minte, împresurând a doua oară și a treia oară locul, voi fi stăpân pe vânatul meu. Maria ta, jupănița asta pare că se teme de așa vânător. Se tânguia și se ruga să te milosivești. Toate jupănițele ca ea doresc cu un una de voievod. Însă noi avem rând rânduia la vieții. Medelnicerul spune că o femeie se apără ca să aibă preț. Atunci când mi-ai vorbit, Mariata întâia oară despre asta, erai cuprins ca de un pojar. Atunci eram mai însetat. Acum sunt mai puțin. Măriata, cer în voire să plec până la Timiș. Să aducă eretele și câinii. Îți ce să nu-mi dar... Este anumite pentru jupânița nasta. Vai, ah. jupâne Ionuț, nasta e de prinsă să nu ție nimic ascuns față de maica ei. Într-adevăr, mamei nu-i pot ține ascuns nimic. Am soroc rog numai pe maicuța aceasta ah. a mea să vadă dacă putem pune o gustare pe masă vretnică de un drumet trudit. Ah. Ah, toate le fac <hă> dai bate din parte. Ionuț, n-avem decât câteva clipe. Până ce se întoarce, iar mama, spune repede ce vreau să știu eu. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, jupâneța noastră. Asta să ne ascundem aici după zarzări în floare, să nu ne vadă nimeni. Am mare nevoie de tine, Ionuț S-a întâmplat ceva de nevoie de mine? Într-o noapte, mama a strigat prin somn Și a vorbit anume lucruri Am ascultat fără voie și m-a cuprins o spaimă Cu șreplic am scos unele vorbe pe care le-am legat cu celelalte Am cercetat-o și despre niște climește la neamurile noastre din Lehia Și am înțeles că viața lui Alexandrel Vode e amenințată Trebuie să-ți mărturisesc că nu mă tem atât pentru stăpânul dumitale, Cât pentru viața ta Dacă spun lui Alexandrel Vodă ce-am aflat de la tine Ne primești duimi amândoi, eu și tu Căci Maria Samu s-o coate acum la Timiș Iar eu ca un viclan m aici. Mă gândesc că poate nu nimic Și ți-ai făcut vreo nălucire Poate fi și nălucire Cuprinde-mă iar Și spunem dacă pot fi așa de fericită iarăși Săptămâna viitoare Până atunci anumăr ceasurile Să nu care cumva să spui cuiva ce-ai aflat Acum mă tem de viața ta Fără tine mă propătesc și eu un clipă Vom fi fericiți iarăși, săptămâna viitoare Vă vedem noi cine vine caruța aceea. Vă dobreați cunoscut. E chiar Pan Johan. A, ce mare bucurie că întâlnim un prieten al nostru. Vrea să zic că, jupâne, domnia ta te duci la Suceava tocmai când alții pleacă. Ar fi trebuit să te grăbești. De ce? E Ca să l pe Maria sa, Alexandru Vod. Nu pornește nimic de aici până ce nu deslușim ce este. Să-mi răspuns Pan Johan. Când a plecat Maria sa Alexandrân? Pe asta știe oricine. A plecat azi dimineață. Bine. Să-mi răspunzi ceva de care știe mai puțină lume. Unde a plecat? Nu încerca să ocolești. Am înțeles că știi. Dar nu încerc să ocolești, nu nu. Să mă lămuriți acum. De ce ai purcesc pe cale în aceeași dimineață? Vichente, hai dă bice calul. scale că botezatul da oprește-i. Ia pe vizitiu. Eu ia, ia, ia, ia, Ne Așa, bine! ia, ia, ia, ia, ia, asta e plata domniei tale pentru prietenia ce-ți-am arătat cu ce-am greșit, cu ei am greșit. Ți-am cerut să-mi răspuns deslușit ce cauți la hotar. Aveam de trecut în lehia, în noaptea ce vine, o marfă de preț. Vorbește deslușit. Ce marfă? Unde și cum? A, nu, nu, pot spune. Botezatule! Botezatule! Ducem pe amândoi acești mișei la cetate. Și-or seama la domnie pentru neguțătoriile lor ascunse și vorbele purtate la hotar. Nu Asemenea, marfă o plătește îndată, gridele. Postelnice Grigorașcu, prinsii sunt acum în puterea domniei tale. Ei cercetat despre uneltirile lor. Spunem ce am de făcut. Viața Măriei sale Alexandrel Vodei e în pericol. Pan Iohan a mărturisit că seara trecută Au poposit la ospătăria lui negustori Ce neguțătorie vor fi având încă nu se știe Dar trebuie să se aflând ce pan Iohan va fi strâns în clește Au pornit-o pe drumul nimircenilor la treburile lor Aha! De la nimircen la Timiș? La hergheliile Măriei sale e doar un popas. Mm, domnia ta, ești bănuitor. Nu poate fi legătură între o amenințare pe care ar pune de aici, la cale, pan Iohan și popasul Măriei sale, Alexandrel, la Ionășeni. A mărturisit însuși lacul, că el și muiera lui au dat de știre în lehia despre drumurile Măriei sale la Ionășeni. Găsesc și eu în mărturisirile leacului ceva, dar de aici la ce am înfricoșată faptă la care cugeți domnia ta, mi se pare că e destul de departe. Ce știi domnia ta anume? Mm, nu știu nimic altceva. lasă în mea pe prinși. Iar domnia ta nu mai întârzia. Și du-te după alexandră Vodă, precum mi-a lăsat Maria sa poruncă în asta dimineață când a ieșit din cetate. Ce puteam să-i spun lui, Grigoraș Cujora? Că știu anume despre primejdia care l-amenință pe Maria sa Alexandrele? Aș fi trădat-o pe asta. Și dragostea noastră. Să dăm bicecailor. Să dăm stăpâne. Bodezaturile. Trapă cine Eu sunt slujitorul Mariei sale. Fii liniștit. Răspundem dacă Maria sa a ajuns cu mine. A ajuns cu mine și acum se hădinește. Ce fac stăpânele? Ce se fac? Nu știi domnia ta avea femeilor? Cum l-a cunoscut pe saș sa, jubănița asta a Încoloi o încolo bună pace? Bună pace. Când au venit oamenii cu vești din lehia? Ieri. Botezatule! Trezește slujitorii și scoate scoate fără de nici o întârzieră afară. Da, da! Da, da! lui Scoală-te repede și ieși. Orânca lui Vodă. Slujitorii așteaptă afară. Nu mai repede și de ori, ce este? Să plecăm. Da, da, Bine, te da. Binevoiește de încalică! Da. Stinge-ți facliile! Pe cai! Pe cai! Pocale! Pocale! Cum urâtă vremea de ploaie. Comane, dea să treci că l-auză înainte, iar tu botezatul mi-ai rămâi paza în dărât. Ie! Dar ca un zvon în urma noastră, dai deștire! Stăpâne! Ne caută călăreți din urmă. Ne-am auzit tropătrele și Par a fi mai mulți decât noi. Ocoliți spre dreapta! Ne așezăm în curmătura veanului. Le grab de cuvânt la oameni că avem o oprimești deasupra noastră și să-și gătească armele. Comane! Trece asta... înainte și caut la cel din Căița. Dar ce s-a întâmplat și de -aia? Ne caută altă porunca Mariei sale? Dacă ar fi numai asta, am dat pinte în cailor și ne-am tot duce. Însă safla cum Măria ta, că de la Hotarul asupra noastră dușmani. Dumnealui Crivăț Medelnicer ar putea înțelege mai bine dacă și-ar aduce aminte de raiul nostru de la ospătăria lui Pan Iohan și de ispita de acolo. Care e rai și care e ispita? Și Pan Iohan și Pana mina stau în popreală la cetate și au să deie sama de vina lor. Ne-am dat și noi sama de slăbiciunile noastre, hmm. căci de la noi și mai vârtoți de la domnia ta s-a de umbletele Măriei sale Alexandrel Vodă. Ce, Ce spui de... domnia ta, Ionut? Cine poate îndrăzni să atingă de mine? Se găsesc, Măria ta, oameni fără de rușine, de asta să nu te î Cum am aflat am venit într-o întinsoare să te de la pierzare? Îți poruncesc, Ionuț, la murirea de plină. Poftește, Maria ta și ascultă. Oftim pe Maria Sane ce se, că se prins? să se deprins. Cum? Avem poruncă să nu-i să pricinuiască nici o Dacă nu se supune, noi nu putem răspunde de viața Mării Sane. Ei, vezi, Ionuț, se furișează spre noi. După mea sunt 10 sau 12. Předtím, než pe ghémou, si pebrlň si prinfánaci, a anormálno další bohátéce. Arcași! Pregatí ságy! Skrigále! Já pomenujeme! Zruňte Asta. si, vůči vám, vůči din sac și vůči vám, vůči vám, vůči vám, să vám, vůči vám, vůči vám, vă vám, de vám, vůči vám, vůči vám, vůči în vůči vám, vůči vám, Se cuvine Se cu Hai, ai, s-a da! Privi ce le făcut prin minte! Împing un car încărcat cu snofi! Înaintează la dăpostul carului. Ei lasă că vă venim noi de ha! Ce faci, Ionuț? nuț? Aprind un lemnuș cu cucioasă, în leg de săjată și îi trimit în car cu snofi! Îi trimit să cu foc până să aprind paie din car. Binevoiește, voiește, te rog, am dat mie aceste bețe cu cucioasă, că ce am și eu un meșteșug mai bun decât acul. Se cuvine să plătesc pe loc datoriile mele, pentru păcatul ce am săturșit împotriva săpânului meu. Ce faci un Se dă jertfă pe sine pentru viața Mariei tale. Hmm? Cu lemnusel aprins se fuge spre căruța mișcătoare. Uite-l! A ajuns da. în fund adânc în snop semințele focului. L-au răzbit cu săbile, mariata. Dar noi putem zeri, să fi acum. Ochii al carși! Fug, cei care mai pot. Au luat-o la gură înapoi. I-am răzbit variata. De acum putem pleca liniștiți. Dar cu ce preț, si dă? Ce preț? Pontezafule! Aici! nu lui rănit de moarte, pentru foc. Fugi și el pe cal! Tu să mergem spre cetate! Dar a răsărit Cristegeano de ziua. Uite, parca a venit důmea lui Lazar Piterenu. Da, aša-i, uite-l de scale. Buna ziua, priet. N-am zbavit mult, că totuţi e liber. Eh, spune, ce ai aflat? Apoi, cinstite comise Manole Părnegru, ce spunea omul acela trimis de důmea lui Dămean Părnegru, ficiorul domniei tale de la Liov, eu cred că începe să se arate. Adică, ce vreţi să spui? Grește mai murit. Neguțătorile oveni care au poposit Nu demult la o lui Iohan Roșu Din Sușava Au ponit un în coace spre Timeș Dar cât sunt? Păi din câte am aflat Sunt trei Unul din ei vorbește limba țării. Cel care părea căpetenie Are numele Grigori Pogonat uh -uh -uh. Unul dintre ei e sur beteac de ochiul drept Acest ochi e acoperit cu un sos de pește Și celălalt toți se află, beteac, și le crimează într-una. Îl cheamă Iria Alopin. L-am văzut. Vine mereu sub pădurea de lângă Timi și între mestece, în unde se află un și șipoțel care picură o apă ruginită, bună pentru ochiul Beteag. E, L-am lecuit noi curând, dacă așa li voia. Ai pregătit toate și până al doilea comisi. Toate. Eu m-aștepta așa cum se cuvine. să vedem ce apare. Fii cu minte, Golpa, fii cu minte. Stai pe loc, vă Ia uite Se apropie de noi cu pași de umbră. E sprinten. Ah, mai e unul în spatele lui. Umbră cu boiac. Lasă-i. Se duc spre lui catalan. A Acole grajdul Catalan. Brațe, oh, ușa e lărt deschisă. Jai! Jai castru e gol. Înapoi eu, înapoi. Nu tafe, te cu furcam fața lor. Hai, hai, hai. Eu arunc așa. Așa, din asta n-ai scăpare rățoi. La minute, vedea, la, la, la. pune te -o la pământ, rătui, altfel te caut tu furcă la gât. Stai, stai, leapă pălea jungherul Jungherul, aruncă-l ia Ar Uu... trebui mai bine să-l întorc asupra mea și să mă străpun Asta a fost soarta mea Să dau peste un hoț mai mare decât mine Cum spune acest păcătos moșneac, Ilia De ce nu v-ați dus cu toții după larma care s-a strânit de vale? Te așteptam pe dumneata ca să te primesc Așa cum se cuvine? Atunci ai știut cum să vin? Am știut. Ai aflat poate și de ce umblă moș Ilia la izvorul lui? Am știut de ce umblă. Ah! ai mai știut și ce negoți caută și mei? Cum s-au arătat în partea locului, am știut, punând să fie urmărit și pipăiți pas cu pas. Căci am aflat din vreme cine te trimite și de ce te trimite. Eu am cunoscut de acolo de unde mă aflam că treaba mea nu e ușoară aici. Că puțină minte poate avea numai un boier fugar de la Moldova care vrea să-i se aducă în țara aleșească armă sarnă zdrăvăni. O, o, o, Tot taci, oh, taci. taci. Hai spune. Deci, dacă am înțeles că fapta voastră cu primejdie, am chipzuit să o să vârșim o dată cu alta. Căci mai este comise simioane... O lucrare pe care mi-a dat-o în seamă acel boier, Mihu. Se află lângă hotar un sat Ionășeni, unde coconul lui Ștefan Vodă s-a învățat a poposi din când în când. În noaptea asta, băieții mei prin pe coconul lui Ștefan Vodă la Ionășeni. Ce spui? Mă jur că spun adevărul. Mă jur pe sufletul meu. Ia, cum mă crezi? Te cred. Atunci, comise, nu mai putem întârzia. Vă face! Aici! Pregătește caiet și slujitorii. Trimite vorbă comisului Manole să suie la deal. A înțeles. Comisieșul mioa. Vivești, stai cu asta e drept. Ca și cum noi Sebadl jsem urmele unei lupte byl vůbec. Souvadl jsem jméno, se, co nám je zbylo na nohou. Někteří vínky v rýbách, ne, jo, jo, jo, jo, jo, noi! jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Cum noi mai vedea nici unul în preajmă, îți dau jos cătușele și te lasă să te duci la locul tău. Cinstite comise, ai dreptate să nu crezi desăvârșit în mine, dar să știi că greșești. Eu pot să-l slujesc pe Maria sa Ștefan Vod aducându-i într-un sac pe acel boier pribeag și lepădându-i la picioare. Comise, de astăzi mă pun în slujba Măriei sa. <fie> Așa a fost bădiță Nicoară și frate. După ce Maria sa i-a alungat pe Nuhai, noi am purces spre Timiș, spre casă, cu acest mezin al nostru Ionuț. Facem popasa aici o sară și o pornim iar. Dumnei, comisoaie Elisafta, aș de roaia tare nerodătoare trebuie că ne așteaptă. Vă caută un om de-al vostru de la Timiș, Gheorghe Botezatul Tataru. A susit cu puțin timp înaintea domniilor voastre. S-a întors deja, Gheorghe? Ce-a spus? N-am avut vreme de vorbe, dar îl chemăm Cât noi ne-am bătut cu Noah, el l-am trimis pe Gheorghe în sus, spre Hotarul Țărileșești, ca să afle vești din părții Ionășenilor. Aproape Gheorghe și grește. Comisia comisiei al doilea, după porunca ce mi-a fost dată, am fost la Ionășeni. Dar n-am găsit pe jumăneasa Todozea. Cum s-a întâmplat în la Știute, nici n-am mai așteptat ziua. O porunci să pui cai cei mari la căruță, luat pe fată, s dus la neamuri, în țara Reșească. Căluța jupânesii umbla cu întârziere și fereală. Când ea ca dau tatari, Au luat tot și s-au dus. De acolo am venit să vă spun ce este. Au răpit-o și pe tu Tudosia? Au răpit-o pe tu Tudosia. Și n-a mai scăpat nimeni? Nu. Botezatule, de jupânița l-asta Cei, Ce-i, să știe dacă a fost luată jupânița l-asta. Apoi, eu de când spun că a fost luată? Gata, vă ziță rincoară. Stai Ionuț. Unde vrei să te duci? Gata. Dacă nu mai este nevoie de nicio mustrare. Bine. Nu te-o mai mustra. Te ducem acasă la Timiș. Toate sunt scrise în destinul meu. Să-l anunț pe Alexandru Vodă? Din amestecul lui nu poate să iasă decât suferință și poate pieirea nastei. Soarta mi-a îndepărtat dragostea ca să rămână numai a mea. Doar eu pot să plec, să o caut și să o smug. Răscumpărându-o prin necazuri și durere, nasta asta nu va mai putea fi altuia. Nu rămâne decât să mă supun chemării. N asta e în viață și mă cheamă. Simt asta din mine. Trebuie să-l caut repede pe Gheorghe. Numai el mă poate ajuta să dau de urma nastei. S-a culcat în pături. Gheorghe! hei Gheorghe!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 Întâi să jur că orice ți îi spune eu, tu n-ai să mărturisești nimănui. Jură pe sufletul tău și pe viața mea. Jur pe sufletul meu, nu-i spune nimănui nimic. Eu trebuie să ies numai decât de la Timiș. Am aflat mai înainte că jupărița Anastas ar fi găsită în viață, Vândută în o robie unui slujitor turc de la Dunăre, cu numele Suleiman Beg. Toate astea ne-l a spus acel Iosif de la Nimircen, pe care îl știi. Știu. Când a început a povesti din avaratatarilor și prinderea jupăriței, eu am simțit așa ca o amețală. Ah. Dar m-am rezemat de ușă să nu cad. Am auzit și lor. Sunt sigur că n-asta trăiește și mă așteaptă mm. Dacă nu mă duc acolo să scap, eu nu mai sunt vrednic de viață Ei, Dacă ne-i dat să ajungem în pământul Turcului, apoi numai eu îți pot fi de ajutor și sprijin Cunoscând și limba și legea lor Ascultă, nu trebuie să ne grăbim fără mare chipzuință Mai întâi nu trebuie să se afle dintr-o dată că am plecat mm. Cum se face ziua, eu mă muții și muței și spun că stăm de toate Și fiind zi de duminică, eu mă duc la fratele meu, bădisa Nicoară. Apoi pornim către neamț Iar de la cotitura cea din tâi ne răsucim în loc Și intrăm în codru la loc unde ai să tu toate cele care ne de cale lungă Și după aceea pălim spre cetatea ghiliei Buna dimineaţa, komise Simeon. Buna dimineaţa, tuţa. A jatkuţi ceva de Ionuţi? Băjetul nu-i la fratele nostru, Părintele Nicoara. Cum ai zis? Băjetul a pucat alt drum. Acel drum, cred că-l înţelege și dumneata. Trebuie să ne ducem să-l căutam. asta e cea mai bună poruncă. Eu pornesc înainte, să fac popaţi la Suceava, la Maria Sa. Mă prins din urmă cu vistiernicul Cristea Nicoara și starostele Căliman. De la Suceava Liu și pe fratele nostru demiian. Ž po Ușoș pătrân. Alvad Gerge. I vataful de la seraiul lui Suleiman Beg. Stăpâne! Dar cine sunteți voi, bre? Și mm. de unde veniți? Mm. Stăpâne. Eu sunt un oarecare tamor, pribeac ta, ah. Că l-am avut neamul la crâm. Iar acum am rămas prigonit și sărac. Oh. Nu am altă avere decât acest frate al meu. Per din spaimă băteauilor, șa surprizilor, că te au fost așuprene, m-am rămas mut. Dacă nu un găsești de. Ne-am îndreptat altă pas. Ei, cu așemne îmbrăcăminte a i-și vă strângge gerul șrebeciș de moarte. Ai acasă la mine. Locuiesc acolo la căreturile lui Suleiman Beg. Hai. Hai să vă dau câte un strai vechi de lână dintre ale mele. Ala, să facă parte celor damiti! Stăpânul nostru Suleiman Beg, la vremea asta se priește la soare pe covor lui. Când treceți pe lângă el, să cadeți în genunchi. Că dem, stă pâine, Așa să faceți? Uh, uh, uh, uh, uh. Stăpâne! Ce-i, ce-i, ce-i? Cine sunt mișeșa? Mărite stăpâne! Sunt doi străini privegi. Ce-i, mă, da, bine! mai spune, da! Mărite stăpâne! Sunt doi străini privegi. Amândoi sunt în putere și pot face orice treabă. Ea. Dacă milostivirea ta nu-i primește,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 hon Tot for dí Three Jež k Certainu am Hydro să forced a tež jako artecle dirii unde haremul e cat haremu, e antune cat de zebreri. Uite ce zic eu Gheorghe. Eu merg să dau o oraită pe linia Grindului, să văd dacă nu sărătutuța și frații mei. Damian. Hai, aici. Damian, se mișcă ăstu farișo. Acord trebuie să fie om. Patiza. Patiza. Hei, mă rog domnule nu mai întrergeați. Acum mai e vreau ăcia buno că stau ieniceri în bată. După toată toate sunt primește. Spune-ne cum să venim și pe unde. Ocoliți, bădiță, prin cealaltă parte a grindului. Ușa care se vine acolo e ușa zeraiului. Înăuntru sunt acum doar Babe și Suleiman Beg la Baia de Amuri. Eu mă duc să înștiințez pe Gheorghe și să fac spaimă în partea cealaltă. Să-i derutăm pe elicerii. Aici. Aici e camera femeilor tinere.. Hai! Ești în să lumină! Repede, bădiță, Simeon, n Voi sunteți femeile din harem? Bine. Atunci, privește-le, Ionuț. Sunt patru. Jupânița noastră nu, nu e între ele. Nu este. Nu se poate. Trebuie să fie. Dacă nu e aici, poate e ascunsă în altă parte. Mă rog, domnilor voastre, pe cine căutați? Căutăm o jupâniță de la Moldova. Am aflat că ar fi fost vândută de Nohaela Oceacov și adusă cu altele aici, la Suleiman Beg. Altcineva nu se mai află aici. Cum? Dacă vorbiți, poate, de o jupâniță cu numele nasta... Pe dinsă o căutăm. Oh, nu o mai căutați. Jupâneasa Tudosia, mama ei, a fost ruptă de lângă dânsa și dusă înainte cu ceilalți robi. Iar jupânița asta a fost pusă cu mine între aceeași cușcă de roabe. Când am intrat cu corabia în mare, căutând vreme potrivită, acea copilă a strigat un nume, s-a răsucit ca o zvârlugă și s-a dus cu capul înainte peste punte. A intrat sub corabie și notătorii n-au mai putut o găsi. Oh! Gheorghe, sprijină-l pe eu cade. Cine ești dumneata? Glasul Dumitrel e pare a de cunoscut, să zvet față. Te văl de o parte. Nu, vrei trebuie să zvet față. Asta e Sofia Greacă. Așa Am cunoscut amândoi cândva și am iubit-o. Dă-te o parte, noastră. Pe fere am ajutat Rigustori de la Corabi e liberat Trebuie să ne facem către Ce s-a întâmplat? Sofia Greacă s-a dat Salut satenascuți și lunei sări. Repede, retragem ne stragem către cetatea Nu ne retragem până nu ieșimasupra lui Suleiman Bey. Acest spurcăciune trebuie să fieare! Atenție, băieți. Uitați-i acolo, copil haiernicer în e îmbrăcat în zale. Am oac de câte cojo jocul dumitale Suleiman Bey. Coșunghierul ăsta a aruncat trepta țintă. La Sunți puturos să sub el, ca o baltă ne. <laughs> hey, Smojitori se predau! le-a murit pe pâno sa-a spa Are! Ha! Hey! <laughs> cum putem pleca spre suciaama. Ucenicita s-a fârșit onuți. După porunca ca sale, mergem să te în la domie. Tu ești eu, ți pare eu, sunt bădiță, Simioane. Vin cu o veste, să-ți o spun? De la cine? Îți aduc poruncă de la Maria Sa. Bine, spune poruncă Mariei sale. Te așteptai vești din altă parte? De la cine? Nu, nu, de la nimeni. Așteptam așa o veste. ce-ai, bădiță, Simioane? N-am nimic. Bădiță, Simioane, n-ai spus la nimeni? Ce să spun, dar de ce te alinți așa ca omuiere? Bădiță, Simioane, spune-mi. Ți-i drag o fată. De unde știi? De la domnia ta, bădiță. Se vede Întâi să spun cum a fost întâmplarea Așa Când a fost în mormântarea lui Neculai Albu cel bătrân, labu, A venit de la cuiești du un călăreț la curte la Timiș Cu mare rugăminte de la jupăneasa Angelina, văduva Pârcalabului Ca nu cumva să lipsească Dumnezeu comisoarea de la o îngropăciune și de la praznic Nu mai decât trebuia să o întovărășească cineva pe cale Am plecat eu cu muța Acolo au fost toate bine alcătuite și săvârșite și n-a ieșit nimene din poruncele muței. Vine lângă noi și alb, Albufeciorul Răposatului. Ne invită în cerdac și ne roagă să priveghem la lumea strânsă, să-i spunem care jupâneasă și care jupâniță ne place mai mult. Cinstite comise, Simeon. Uite, acolo o supăniță subțire și bălaie. O vezi? O văd cu ei. Uite, lângă dânsa. La stânga se află o supăniță înaltă și frumoasă a e mama ei. Așa. Și mai în e încolo un boier mare, smolit și cu nas curuiat, care grăiește cu un fel de blândețe. E, acela ai tatălui și îl cheamă Iațco. Și cel mai bogat om din țara Moldovei. Din pricina acestui Iațco, a pătimit și s-a îngropat tatăl meu. Dar ce a făcut acest jup Un timp, în urmă, am fost cu tatăl meu și alți boieri. Cărora gâdele la a luat apoi capul în casa acestui Iațcohudici. S-o pețes pe jgăniță. El mi-a spus blând că nu-i timpul potrivit, că jgănița e prea crudă încă și că Maria sa a poruncit să-i aleagă el însuși mirele Și am plecat precum am venit. Dar s-au rostit atunci vorbe care au pus slujitorii domnești pe drumuri. Au căutat în dulapurile acelor boieri și au găsit cărți către Radu Vodă, domnul Munteniei Cărți de viclenie. I-a descăpăținat gâdele S-a auzit de întâmplarea asta de asta iarnă. Întâmplarea a fost în casa lui Iațco Dar Iațco și-a păstrat capul Poate Iațco n-a fost vinovat cu nimic Dar n-a fost vinovat nici tatăl meu pârcă la bul. Să-mi răspundeți dacă acest Iațco Hudici Nu se cuvine să-și plătească fapta asta. Mă uitam la jupân Iațco Ascultând ce-mi spunea Niculeieș Odată a întors capul spre noi copila celui Iazco. Din ce se scoate veninul Ionuț? Din Buruieni, bădița Simioane. nu e adevărat, nu e adevărat. Eu am primit veninul din ochii fetii lui Iazco. L-am simțit în mine ca o dulceață ce împătrundea toată ființa. Se alina un timp și iarăși mă străbădea. Într-un timp mi-a zâmbit. Uită-te la mine în ce stare m-a adus. Ai dreptate, pădiță În după mieza zilei a doua, adunarea de la Cuieșdiu s-a risipit. Boierii s-au suit în Rădvane și s-au dus. Nu am înțeles de ce a venit către mine Jupâniațco. Cinstite comise simioane, deoarece avem același drum când pleci cu comisoaia Ilisafta, Aș pofti să mergem, tovărășie. Cum? Nu te mirajul până comise, simioane de rugămintea mea. Sunt mirat numai că-mi cunoști așa de bine numele. Mă îți cunosc numele și am aflat și de tatăl domniei tale, cinstitul comis Manole Păr negru. Nu trebuie să ai grijă, domnia Toate drumurile țării sunt sub ocrotirea mării sale. Nu mă tem de hoți de rând, am slujitori buni, mă tem de dușmani. A avut dreptate, Jupăniațcu. S-a întâmplat ceva pe drumul de întoarcere, bădiță? După ce am ieșit la drumul mare, la o cotitură, la margine de pădure, am zărit un căpșor. Nu mult după ce s-a întâmplat lucru de care se temea Jupăniațcu. În pădure, la un dăm prăvălatic, au ieșit din râpă oameni armați, o prin cai. După ce am părit pe câțiva dintre înăvâritori sângerându am rămas stăpâni. Lotrii s-au mistuit în râpă. După ce ne-am împrietinit noi cu felul de vorbe, Jupâneasa Elisafta numai decât i-a oprit în popas de sară la Timiș. Abia înțeleg eu, ai avut prilej de vorbă cu jupânița. Cât au stat jupunesele într-o odaie cu noi, Marușca mi s-a părut că e o sfântă mucenică. Așa e numele ei, cel mai frumos nume. Aș fi vrut să-i spun totuși ceva, dar nu știam ce. Ea mi-a arătat îndată când n-am nevoie de vorbe. A venit sub brațul meu și și-a rezemat fruntea de mine. Am amețit. Am închis ochii Am cuprins-o și ea A ridicat gura spre mine voin parcă să strige Dar s-a supus numai decât și-a tăcut Când am vrut să o sărut a doua oară Mi-a ieșit ușor de supraț A trecut în certac Pe urmă a intrat în o Și s-a așezat iar pe divan cu ochii plecați Ca o sfântă mironosită Pe urmă? Atât ai. Când s-a întâmplat? Nu mi-ai spus până acum nimic. S-a întâmplat de puțină vreme în vara asta. De atunci ai mai fost tu la Timiș, dar era într-o vreme când încă mă stăpâneam. acum mai gata, nu mai pot. Mă ia puhoiul la vale. Bă, de să Simeoană, după ce vedeau o iar, ai să te Într-adevăr, de atunci n-am mai văzut-o. Dacă vădă poruncește să mă duc la Suceava, cred că am să o caut cu are așezare destul de apropiată de cetatea mării sale. Șamcă așteaptă cu masa oh. întinsă, dar nu știe domnia sa pe cine-am avut eu norocul să întâlnesc ieșind din divanul mării sale. Luați loc, luați loc, vă mulțumim, mulțumim. mulțumim, ba, mulțumim. Și mea și se grăbește spre domnii voastre. Văis în casa noastră și la masa noastră. -te -te -te. Hai, hai, hai, hai, hai poftiți la nuci și miere după obiceiul casei. unde este copila noastră? Oruncejte cinstitá, žepane, ať se přijí, să vadă pe Asta copila noastră. o hosty. To je naše děti! Ona je O děti! Ona je naše děti! Ona je naše děti! Ona je naše děti! Ona je naše děti! Ona je naše děti! Ona je naše děti! Ona Maria sa trebuie să vină. Prietenilor și fraților, ascultați ce am să vă spun înainte de a veni Măria sa aici. După cum se știe, Vodă își face gătire de luptă. Măria sa va pășinti asupra Radului Vodă ca să scoată această domnie de sub puterea lui Mehmed Sultan. Îndată ce săvârșește Maria sa această faptă, se mișcă împărații și craii împotriva ismailitenilor. Iată că, înainte de a săvârși ceea ce trebuie, măria sa vrea să supuie lui dimneagelat capetele unor boieri vicleni. Asta este! Dar jupânesile noastre, care știu toate, spun altceva. <sus> Cinstite comise, manole, boierile grăiesc cam mult. Mai sunt unii boieri mari pribeci la leși. Poate va binevoi Maria sa să vă vorbească de dânsi. Eu am să ascult, să văd ce aveți să răspundeți domniile voastre, care să vă poruncească Maria sa și altele. Maria sa Ștefan Vodăr. Să trăiești Maria ta. Ta. Știe prietenul nostru de ce am chemat la mine pe coconi săi? Știi că Maria ta e chemat la slujba cetății și se bucură. Avem nevoie de oșteni buni, cinstite comise, Manole. Maria ta, acești feciori ai noștri nu s-au născut pentru altceva. Ai rostit vorbe plăcute pentru urechile noastre, cinstite comise și prietine. Vine o vreme când domnia noastră cere oameni vrednici și fără frică. Nu putem primi lângă noi decât bărbați fără șovăire. Pe lângă alții vor fi acești feciori ai domniei tale. Bătăliile jertfei cer inim arse de credință. I-am judecat bine pe acești feciori, mai ales în seama lor ne încredințăm domnia noastră viața. Slávite, stăpâne, când va fi întrânși suflare, poți fi fără grije. Ascultă domnița Comișe Simioane Mariata, și dăm văz legale. Ascult, stăpâne. Ieri, precum se știe, am trimis o carte de iertare boierului nostru Mihu, care se află prin Baglaliov. Poftim ca uneltirile să steie, căci mîni orpoi Poate să arată semn pentru începutul războiului nostru sfânt. Eu îl cunosc pe logofătul Mihu ca boier trufaș și îndărătnic, măria Cer îngăduință, doamne, să spun ce credem noi, eu și fratele meu Ionuț. Îngăduită ți este, comise, Simeone. Noi socotim, slăvite stăpâne, că domnia sa, logofătul Mihu, va veni să îngenunche el la mila mării Are să vie să stea acolo unde poftești, Mariata. Thank <laughs> you. Bădița Simioane. Ce este, Ionut? Bădița Simioane, este afară un om din partea lui Jupân Iațco Hudici. Da? Mă cheamă cineva? Așteptai un răspuns? Sigur. Trebuia să te poftească Jupân Iațco. Așteptam un răspuns, însă nu de la el. Ce caută omul? S-a întâmplat ceva în noaptea asta. Jupân Iațco Hudici a fost lovit pe cale când se întorcea acasă. Ce? A fost furată jupănița Marușca. Cum? Cum? Uh, stai. Unde, omul? Unde e omul? Pridvor, aici prin aiici aici prin Nu poate să-ți dea altă deslușire. Vine jupâneasa lui Iascos să se Maria Măriei sale, atâta se știe. Cine a și fapta asta? Avem să aflăm. Ieri am văzut pe jupăniță. i-am spus câteva cuvinte. Mi-a răspuns așa încât în noaptea asta am avut cel mai frumos vis. Doresc să aflu cine-s acei mișei, ca să rog pe Maria sa să nu le hotărască nicio o să-mi dea învoire, să-i caut și să-i judec eu. Pe mi bădiță. Cum vrei să mă liniștesc? Tu nu vezi ce s- a întâmplat. Ai să te liniștești de plin când vei dobândi voire de la sa să te duci să urmărești pe Lotri și să aduci înapoi prada. Líštejte-te, líštejte-te, jupâneasa. Si spune, cum a fost? Milostivejte-te asupra mea stăpâne, și nu nu mă lăsat! Mi s-a furat astá noapte copila. Cum? Acum se știe cine e furul, și unde o duce. Când m-am intors la Suceava, si am trecut pe la dumne Elogofeteasa, si pe la dumne Lui Judele Târgule, am înțeles că nu se putea sávršească asemenea faptă altcineva decât Jidniceru Cine? Vine mai și în alte rânduri cu pețiri. Acum, s-o că poate să ne înfrunte pe noi și pe Maria ta. Să vie la mine luminația sa în filohie Șendrea. Prea bine, Maria. Ascult porunca Mariei tale. Văd că naravurile rele n-au contenit. Maria ta, cei care greșesc să-și primească o sânda. Despre cine vorbește? Despre jitnicerul Niculei Șalbu. Așa, Maria. Ta. Am descusut fapta lui, am înțeles de ce a săvârșit-o, știu unde se duce, să poruncească măria ta să fie urmărit, să rânduiești măria ta pe postelnicul Simion. Într-adevăr, într-adevăr, pe postelnicul Simion trebuie să-l trimiți măria ta. De ce? Avem noi știință, măria ta, că postelnicul așteaptă să-i se dea poruncă numai decât. Nu atât nebunia și lui albu urmează să fie lovită, cât vicleșugul neprietenilor mei. Din hotarul craiului a pornit și uneltirea aceea împotriva coconului nostru, încât s-ar fi putut să-l pierdem pe Alexandru Vodă. Negociatorii noștri sunt asupriți în acel hotar și jalbele noastre nu găsesc ascultare. Până când? Până când? Întreb până când! Nu știu, slăvite stăpâne, Poate până când te vei hotărâ, Maria, ta, să pui rânduială. adă numai decât aici, pe postelnicul Simion. Da, Maria. ta. Poruncă, Maria. Ta. Ce s-a întâmplat, postelnicul Simion? Sunt gata, Maria. Ta. Cartea pe care diecii noștri au scris-o pentru întoarcerea băierului Mihu e gata cu pecețile puti. să se mai scrie una... Pentru acel boier al nostru care se află fugar spre țara șască de astă noapte. Pe cel bătrân pot să-l lași, la vârsta în care se află miroasea pământ. Însă te poftesc să-l găsești pe cel tânăr. Îl găsesc, Maria ta. Și să cauți și pe una din copilele noastre care ne-a fost răpită. O cauți, lovite stăpâne, și o aduc. Știi cine O cunoști. O cunosc. Dacă-mi dai voie, Maria ta, mă duc numai decât. Viața mea nu mai are niciun preț. Ascultă, Simion Jder, Mânia nu trebuie să stea în domnia ta ca o travă înghețată, ci trebuie să-ți de agerime și tărie. Deci, te vei duce să-l cauți pe fur, ai să-l găsești pe cale, ori la Liov, ori la Cracovia. Pune pe un slujitor să-l lovească. N-avem nevoie să-mi la aici. Aflou, unde je jupnița lui Hudic și A șa voi face Maria ta. Pornim spre țara lășească, pe drumuri osebite însă. Tu și trei cirezi de boia, 50 de bucăți fiecare, o pornești ca negustor care duce marfa la Cracovia. Eu cu luminăția Sanfilohi și Andrea, intrăm prin alt să cercetăm la Calomea și Liov urmele rlotrilor. Am înțeles, bătiță. Stau gata la distanță de o zi și oamenii hatmanului Petrea să dea ajutor dacă va fi nevoie. Și Gheorghe botezatul tataru? Gheorghe pleacă direct la Liov, la fratele nostru Damian. Drumul lui de unul singur va fi mai repede decât al tău cu tamazlâcurile de boi și atâția oșteni îmbrăcați în ciobani, paznici ai cirezilor. În popas, Gheorghe îți aduce la Liov, unde-i cuibul acelui viclean boier Mihu. Au înțeles, bădiță. No. Mulțumim, domnilor voastre, cinstite, neguțătorule. Poate mă duceți la Cracovia la împărție? Din ce cunoaște asta, moșule? Mi-ai scris în frunte? A, bă, nu, cinstite, neguțătorule, dar așa saude aude Cum s-a pus ea în să sănele și vorbele între sate. Este vreo veste pentru noi? Mm, este. Levoiește a venit mai aproape de mine. Despre ce-i vorba, moșule? Văzându-te, isteți și fodul, Nu mândur de tineleței domnei tale. Dacă te întorci la halici, scape. Ba, eu, cheșule trebuie să ajung astăzi cu toate ale mele până la Slonim. Până la Slonim? nu e departe. Întârzierea nu poate avea domnia ta decât la un loc greu, care se cheamă Râpele Babe. Ia aminte la aceste vorbe ale mele, cinstite negoțatorașule. Acolo atac de obicei lotrii. Căprioare fugind din râpe. Lupii au apărut însă, iar căprioarele țin mereu fuga înainte, spre pădurea cealaltă de la capătul râpilor. Ce spui, Onufrei? Se pare că acesta e un semn? E semn sigur, domnia ta. Așa e, frei. Fugi repede în spatele convoiului. Mm -hmm. Cu Samuel apucați armele ca să apară spatele. Eu rămân în față. Dați poruncă și celorlalți, că e tu Spuneţi-mă! Spuneţi-mă! Împindeţi arcurile şi cucura de săgeţi! Orăvrei, strage de sub covergă, parul la ascuţit pentru mână doi ademistreţi! Îi păliţi cu parul câte trei-patru-o dată! Ce nu te facem? La srântă să ne luăm, ori în săbii să ne peiem, ori să-i pălim tare! Asimţi, orăvrei! Fii atent, caroile din alţii! Haa! Bănică! Nu mai am ce să pareți. Au luată la fuga în colinaturile! Sunt săni surate de cai! Apucă tu o roată, eu alta! Aruncă-nul o tricuroata de la distanță! Cașa! E Și încășala! Nu-i de în dreapta! Mai vin doi de asupra voastră! Pe care să te mai pareți!! Stați, stați, stați, fratilor! Cu asemenea putere, noi nu le putem pune Cine sunteți, domniile voastre? Parcă te-aș cunoaște după glas. Ah. Aha, n am mai văzut noi. Ți-amintești acolo la au Ce așa e domnia ta. Ești ți păr negru, El. frăcaul acela strașnic care a risipit și atunci oamenii. Spune-le să înceteze harța. N-am știut cine sunteți. Îi sunt dator viața fratelui mării tale, Comisul Simion. Eu însă trebuie să-ți ridic viața. Ca să nu te mai poți întoarce la stăpânul tău Dar care e meu? Cel care te-a trimis împotriva noastră a, Pe legea mea nu înțeleg ce vrei să spui, jupâni, Ionuț Știu numai că aveam poruncă de la boierul meu, Mihu Să mă abat la curtea de la Volcineț Unde trebuia să vie însuși jupunul Mihu A, sau mâin Și jupân Mihu nu știe nimic ce să știe? De noi! Răspunde numai dacă dacă vrei să-ți mai stei capul pe umeri. Căpățâna asta proastă ți-o dau, jupunionuț. Nu mai am ce face cu dânsa și nu mai mi-este bună de nimic, la nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei să zici. spui. Dai, mă omoară, mă nu înțeleg. A, eu înțeleg să știți, fraților, că aici este la mijloc un drag. Hmm? Adică, o muiere. Va fi fiind fața cu care ne a oprit atunci la curtea din Volcinez, acel băier de la Moldova, către care ne-a trimis după Mihu. Atunci a. cred că nu imprimești de numai căpățârea mea. Uh -huh. Supune-te rățoi în starea în care am ajuns, trebuie să mergem alături de acest ficior viteaz. Nu avem cotru? Nu. Hai dreptate, moșie. Jubanii, Ionuti! Suntem alături de domnia ta. Strange rândurile! Trecăm spre sloni! Este bună pe cât înțeleg, mișterea Iosipă. Ai spus singur ce este și până i-o seama că ați ajuns în timp aici la Slonim. Ne-am străduit și noi. Cei nou? După ce am trimis noi pe Gheorghe, botezat o în înștiințare către domnia ta. N-a mai trecut decât o zi și a venit la mine o sluga a lui Mihu Logofăt. S-a aflat ceva de la Nicolei Albu. Ar fi descălicat noaptea la Odei, unul drăghici omului albu și a cerut să intre chiar atunci la Boier. Era să se vede proștire grabnică, ce dimineața logofătul Mihu a dat poruncă să-i se să grăbească plecarea la Turgu său la Volcineț. Aha. Asta se leagă cu ce spunea Gogolea. Ce cu Gogolea? Ne-am întâlnit cu el pe cale. E cu noi. Spunea că are poruncă de la Mihu să meargă la Volcineț. Descăi gatsu. Duceți la Simioane, te așteptam cu nerăbdare. că cunosc ne Înainte de a ridica tabăra, va trebui domnia ta bădiță Simioane să asculti niște povești pe care vrea să ți le spuie Atamanul rățoi. Unde e Atamanul? Lângă căriman. Vine spre domnia ta. Ah. Ostelnice, Simeon, aštept de sosirea domnii tale. I-am spus și domnii sale Ionut, spăr negru, și o și acum. Vreau să mă angajez în oastea lui Ștefan Vod. De ošteni în slujba dreptății mării sale Vodă, Ștefan, e totdeauna nevoie. La zi o pornim cu toții spre volcineți. Mără, marușca, Marusca, nu mai plânge Îți strici ochișorii Mișelul, ne-a aici Ce pot să fac? Unde să stric și cine să mă audă? Ai, oamenii noștri sunt trecuți prin sabie Să văd dacă zupănița Marusca e la locul ei Mișelule ești aici, Na ai Am înfrunsurat peste și miceru necoleș Albu. Protopinsul poldor. Coleș Albu, pe baripele curbe. Hai să dai șama. Uită-te, vezi luțele. Sunt tot de conjurat te va veni. Să ușteți kilometru. drumul. sabia. Dați cal să încarce. De Domnia ta ești postanice, Ai vrut să săvârșești frumoasă faptă, dar te vestesc că ai să dai seama judecătorilor lumineției sale, craiului! Îți <oștări> poruncesc să-mi Ești, bine! Bine! Bine! Bine, bine! bine! Ești lași, Când e vorba să te lupți cu un bărbat, fugi, dar să lupți cu o fecioară asta poți? Pune mâna pe Sabie. Pune mâna pe Sabie, Gravă! M-ai culcat să nu mă umori, nu mă umori, sunt încă tânăr. Niță, negoiță! Nu! Ah, nu. Acum treci și ia-i capul. Nu! Nu! Așa. Să mergem în castel. Simioane! Marușca, Marușca, te-am regăsit, iubita mea. Jupănița. Haide să te duc la rădvanul fratelui meu, Damian. Hai. Hai. Dămiane, faceți loc pentru jupărița Maroșca sub copil tir. Poftințiu, poftințiu. Așa. Mă știți, Așa. Ține-mă de mână. Acum știu că nu mă mai amenință nicio o primeștie. Nici umbră, nici tristețe, nici moarte. Draga mea. Ești aici. Spunem ceva. Sufletul meu te-am regăsit. Te-am regăsit. Bine ai venit, Ionuț. Ia, ia stai jos. Ascultă, Ionuț. Tu n-ai știut însă până acum că s-a aflat cineva lângă vodă care a privegheat ființa ta cu luarea minte. Să fie asta cu adevărat? Am fost eu deseori lângă măria sa, trăgându-i luarea minte spre tine, cu dreptate. Domnia ta? Cu dreptate însă și pentru altă pricină pe care nimeni n-a cunoscut-o. Acum a venit vremea să o cunoști tu. Nu, nu te încrunta. Nu vrei să o cunoști? Ba sunt doritor să o cunosc. Ei, atunci ai să o cunoști. A venit vremea că ce ai ajuns la bărbăție. Îmi place cum te porți, cum mă cercetezi și mă privești cu îndoială. A venit vremea că am nevoie să te încredințez că plecarea pe care ți o cer, pur ce de tot din dragostea mea. Între mine și tine este o legătură de sânge. Noi, șendreștii din vița lui Haralambie, șendrea, am fost la casa părintească șase. Cinci băieți și o copilă. Eu și sora mea, Oana, eram cei din urmă născuți. Oana era mezină. Tatăl nostru a zestrat pe frații noștri cei mai mari. Pe noi amândoi domnia sa ne-a hărăzit vieții monahicești. Ei, se vede că bietei sora mea i-a fost rămas dragă lumea cu ale sale încântări. S-a întâmplat să cunoască pe un oștean care i-a fost drag. Pruncul pe care l-a născut în durere și umilință ai fost tu. Porți numele de fecioară al mamei tale și-mi ești nepot te a arătat din pruncie de stoi în șugul armelor și prin asta ții de tatăl tău Comisul Manole. Dar mintea o ai de la neamul mamei care te-a născut. Mama mea a fost jubuneasa Elisafta. Știu, știu, Ionuț. Ai avut de la Comisoa Elisafta toată mila, dar ființa ta e aceleia care te-a zămislit Din dragoste Și a pus în tine Tot ce-ai tu bun Când râzi ori plângi Când făptuiești ori cugeți Se află în tine O parte din ființa ei Nașterea ta Se cuvine să rămână taină Ca să nu rușinăm Pomenirea morților Însă Eu și cu tine E bine să știm Da, aș dori Să simt în tine ceva din sufletul pietrei mele, surori. Încheșule, dă-mi voie să-ți sărut dreptă. Ionuț, Ionuț. Să știi că poate mai multă nevoie am eu acum de tine decât ai avut tu până acum de mine. Crezi, încheșule, măhânită și pustie mi această viață aici pe pământ. Am puțin somn de câte cugete chinuite mă-mpresoară. În pustia mea Ești o rază. Am vrut să mai am o legătură cu lumea printr-un nepot al unei surori ce-am iubit-o. Stând și cugetând la toate câte știi și tu, te-am cerut Măriei sale pentru o slujbă de cea mai mare taină care ne poate aduce folos neprețuit. O slujbă de oștean, da, Și de oștean, dar nu numai. De când luminăția sa vodă Ștefan s-a mișcat cu oștile la munte. Se cheamă că a deschis războiul cu Ismailitenii, pipăindu-i. I-a bătut în mai multe părți. Acum se simte în stare să se măsoare iarăși cu Mehmet Sultan. Și de aceea își face Maria sa pregătirile pe care le vezi și altele pe care nu le vezi. Astfel putem ști când și cum se mișcă oștile lor și care sunt pregătirile ce se fac împotriva noastră. Înțeleg. Acum... Eu am socotit că ar fi mai bine să se ducă un oștean în împărăția lui Mehmed, să umble, să audă, să ajungă la aton și să cerceteze și acolo și cele aflate și văzute să le aducă el singur luminăției sale. Ca bărbat din tacma războinicilor mai bine își dă seama de toate și în științările lui sunt mai de folos măriei sale. Înțeleg și asta foarte bine. Se spune că Oștile din Rumelia conduse de Soliman Bey, sunt îndrumate spre Dunăre. Ar trebui să știm ce oști, câte oști, ca să-și la cale luminăția sa toate apărările. Ai înțeles și asta? Am înțeles. Să mai știi că pentru un bărbat isteț treaba nu-i cuprimeștie. Fiind dușmanii noștri atât de semeți și bizuindu-se numai pe putere, nu sunt atât de băgători de seamă la iscodirile minții. Tu îți lași la tunăre sabia și te duci numai cu mintea. Bine ar fi, poate, ori la dus, ori l întors, Să cunoști ce se pune la cale în cetatea Brăilei, Unde pe lângă turți se află și munte în dușmanii ai măriei sale, Precum și mihu acel pribeg care a săvârșit atâtea uneltiri la leși, Precum și agapie ciornobut, cel în casa căruia s-a săvârșit, Tăierea lui Bogdan Vodă Am să mă duc precum mi se poruncește Când trebuie să plec e, Poți pleca într-o săptămână Ori în zece zile Ca să ai vreme de pregătire Să nu te bănuiască nimeni că te duci Nici tatăl tău Nici fratele tău să nu te știe Nici eu Să nu știu când pleci Am să mă bucur Când te vei întoarce Mai am ceva e, Spun Sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorință Nu te lega ușor, uncheșule Căci am să cer să-l văd și poate să-mi îl dai Pe Grigorie Gogolea Rățoi Ei... Care se află în prin soare aici Ai Aflatul ăsta? Da, acum un ceas a înfățișat la mine alt blestemat Și mi-a dat lămuriri Moșneagul cel chior Da, uncheșule Cred că nu mă înșel Gândul tău ar să-i pe acești bărbați vrednici Către raiau a brăilei Da, uncheșule Amândoi l-au mai slujit pe dumnealui Mihu, neprietenul luminației sale. Se cheamă că acum a scapă din prinsoare și ne meresc la Brăila. Își găsesc un stăpân vechi și se grăbesc să-l slujească iarăși. După aceea, cum pănind foloasele, ori încerca să facă cum socotii eu, că e mai bine. Cam de asemenea neguțătorie aș pofti să vorbesc eu cu capitanul Grigorie Gogolea. Bine, bine, Ionut. Te vei duce la el mâine dimineață pe lumină. Ce, Ionuț, înțeleg că pregătirile tale de plecare sunt gata. Așa e, cheșule. Să fii cu luarea minte în toate și nu te grăbi. Așa am să fac, cheșule. Te-aș ruga să te mai gândești la cât te am vorbit și să hotărăști în privința lui Grigorie Gogolea, capitanul. dându-mi să dau drumul? Binevoiește, al slobozic. Eu socot că să aduce unde îl îndemn eu. Bine, ți-am făgăduit, Ionuț, să-ți dau ce cer și cuvântul meu, Ionule. Atunci, au Oncheșule, să-l pe moșneagul cel chior să se ducă după gogolea Am să fac și asta, tot pentru un nepot al meu Nu va ști nimeni când plecăm nu am duce cum se duce pasărea, fără să lase cu urmă Mare poți de bun, De una castă ca mă mir mai tare ca de orice. Dar-mi controbătiți în Icoară. Bine-ai venit, Icoară! Bine-ai venit! Dar ce te-am spre noi? Să-i lăsat sihăstria de la neam și ți-ai amintit de casa părintească? Ai vroștire? Ai vește la Ionuț? Spune să-ți să spunem și noi. M-am bucurat, dragătuță și cinstite comise Simeon, că jupănița Marușca ți-a dăruit fecior. Vezi, am aflat, deși n-am coborât în găbine din șapte. Așteptam de mult pruncul ăsta. Copilul a ieșit la lume țipând cu mânii. Hmm. Comisoai Elisafta au hotărât care să fie bărbat vretnic, Ca și bunicul său și are să-l cheme Manole. Are și pata de jder? Are și pata de jder. Bunicii și-au agonisit nepot ca să le ducă pomenirea într-un veac viitor. Noi îți vom ale noastre. Te văd grebit. Ce ai de gând? Cinstite, Comisie. Stau aici cât să-ți spun doar ce vreau să fac. M-am trezit ieri în singurătatea mea de la Neamț cu un călător străin. După ce m-a ispitit dacă eu sunt Nicoară, zis păr negru, mi-a spus că s-a legat către un frate al meu că dacă face drum în țara Moldovei să se abată pe la Neamț și să-mi spună niște vorbe. Ce vorbe? Veste de la Ionuț? Mi-a rostit cântat aceste vorbe. Ce mii una la Crăciuna, ce mii două, când începe toamnă nouă, lasă medrul văd iară pe bădița meu nicoară. Parcă ar fi o cimilitură. Da, ai dreptate cinstite, staroste. O cimilitură care ascunde în ea un înțeles, cere și un răspuns. Altceva nu mi-a mai spus călătorul acela. A plecat repede, așa cum a venit. Și? Ce ai de gând să faci? Vreau să știți că eu plec să-l întâlnesc cu Ionuși. Am înțeles din vorbele astea că va veni la cetatea Crăciuna în jur de semedru. Ce-o mai fi, vă dau de veste. Cinstite jupâne pârgălabe! Aș pofti să cunosc dacă n-ați avut până acum știre, ori n-ați primit vreo veste de la un frate al meu, Mezin, cu numele Ionut Jder. N-am primit nici știre despre el, nici veste de la dânsul. Atunci am să mai aștept aici. se întoarce jupunul la Ivan? Nu, nu cred, pentru noi surlașul are alt viers Să fie om străin? Așa s-o cot, un călător ca și domnia ta. Atunci, jupune pârcălave, eu cred că e cel pe care-l aștept. Censite jupun pârcălave! Au căzut chiar acum alți oaspeți. cine s Nu spun cine s Cer intrare. Au adas pe mi pârgălăbie. Jupine Poruncește să fie aduși acei oaspeți în fața domniei. Ta. Bine, aduceți-i aici la mine. Cât sunt? Doi 500 de Atei, fără întârziere. Bună vreme Să nu dreapta văd să M-am grăbit să vin aici la Crăciun, știind că mă întâlnesc. Eu nu-ți ce mult are să se bucure multii, când te vedea. să Eu am îndeplinit ce mi s-a poruncit și am ajuns la mănăstirea Vatopedi. Am luat cu mine pe părintele Stratonic, am umblat până ce am găsit iar unele din urdiile care vin la Dunăre. De asta am să dau seama lumineției sale Amfirohie, Șendrea. Acum am ați spune alta. Eu am avut nevoie de Stratonic pentru o treabă de la Brăila. Precum știi, trăiesc acolo, sub ocrotirea ismailitenilor, niște boieri de ai radului Vodă. Și pe lângă aceștia și doi boieri de la Moldova. Așa. Astă vara am trimis în Raia pe doi fugari din pustie. Eu nu cunoșteam dacă ei au ajuns acolo. Stratonic pășit în raia și cercetând, l-a găsit pe unul dintre ei, capitanul Gogolea. Cum mi-a trimis vestea asta, eu am pornit în încoace să te întâlnesc. Te văd tare trudit, Ionut. bădiță necoară, ca să-ți spun, toate mi-ar trebui o mie și una de nopți. Dar eu cad din picioare și nu mai știu ce spun din gură. Hai, să te odihnești, Ionut. Vedem noi mâini ce am avea de făcut mai întâi. Ai dormit un somn strașnic, iunuț? Cum te simți? Ca un nou născut, bădiță Nicoar. tocmai a sosit din raiaua Brăilei Stratonic. O m -a aflat toate de-a fi rapăr. unde L-am chemat. Vine îndată cu pârcă la Ioancea și iva. Fii bine venit. Spune-mi, l-ai întâlnit pe Gogolea la Brăila? L-am întâlnit. Am făcut în tocmai cum ai poruncit și mai povățui domnia ta. M-am dus ca un am pribeac cer și în merinde de drum. Când s-a oprit gogolea la ocijmea, m-am oprit și eu. Înțeles că a înțeles că-l caut. Mi-a zis să spun așa, că a ajuns în raia ca un fugar de la Moldova. Apoi, ca din întâmplare, a dat peste el dumnealui jupân Mihu. După ce l-a privit o vreme, s-a arătat că-l cunoaște și l-a cerut în slujbă. De multe ori l-a trimis la un fiastru al lui jupân Agapie Cernohut, care stă la corbu pe apasiretului. Ultima dată când a fost acolo... I-a adus răspuns scos din închipuirea lui că i așteaptă acolo la corbu pe jupân Mihuș pe Agape Cernohut în ziua de vineri 27 octombrie. Dacă jupânul nostru nu schipzuiește bine cum să facă, apoi el gogolea și moșilia i-ar putea trece sub mâna sa pe băierii despre care am vorbit. Acum, după ce ai spus toate câte ai spus, ospătează și te hodinește. Noi om rămâne aici să ținem sfat de război. Mm -hmm. Maria Tajup în mihu, vrei să ajungem pe ziul la corbu. Trebuie să ne ridicăm din popas. Ai dreptate, Gogol. Să plecăm. Draguintis, <tri> nu mai facem niciun popas. Prin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 E om, n-am primit nici o vorbă, e o dumneavoastră, să mergem spre plijiu domniei sare, Iancu Bigdal, i-a atacat de lotrie. Lotri, lotrie, lotruiești toți colosule. Sicilia. Hai să ne scoai. George, aruncă șubatul. Așa, unul cu pe cai și frigeți-i fatul dinco. Hai. Avcașul Gogola No, au pierit, se tânguiesc. Să le legăm frunțele cu ștergare, să-i lovit la cap, sugerează. să -i urcăm pe cai, să-i ducem la cetate. Așezați-i ușor în cerdacul prăcălbiei. Moșii a murit pe drum. Capitanul Grigorie mai respiră. Puneți-l pe pat. Poftești ceva, capitane. Privește țin înaintea lui și nu poate rosti niciun un cuvânt. Poftești să-ți facem pomenirile? Ai pe o dorință? Enchideți, ochii. Nu mai poate avea nicio dorință. Ce face Maria sa? Luminația sa a trimis la copiii de casă poruncă să-i aducă straiere. Prinșii să stea la o parte. Așa. Maria sa Ștefan Vodă. Domniile voastre sunteți. Ați venit la județul meu aici, pe pământ, în această viață pentru greșale ce nu putem ierta. Domnia ta, jupâne Agafie, te arătat prieten al părintelui meu, Maria sa, Bogdan Vodă, și împreună cu alții le-a devenit. Între petrecerile și dansurile domnilor voastre, Maria sa, Bogdan Vodă, și-a cunoscut pieirea. Pe cel care a fost cap răutăților, unchiul nostru, Petru Aron Vodă, l-am făcut să-și primească o sânda. nu cu bucurie, ci cu un i-am dat-o. Aș-și de acum. Cu măhnire te recunoaștem, O agafie ciornogut în fața noastră și îți vei lua o sândă cuvenită, iar pe domnia ta, micul Olucovăt, care e uneltit vreme de 20 de ani împotriva noastră, cu neprietenii noștri, de asemenea te va judeca divanul boierilor noștri și îți va hotărâ ispășire după faptă. Duceți-i! Să rămâne comisul jder în fața noastră. Aici se lumină, Doamne! Vine dinaintea noastră, Comisă, și ne spune cât de lungă și grea a fost călătoria. de stăpâne, mi-a fost bună călătoria. Am umblat și am văzut lucruri folositoare pe care am să le arăt măriei tale. Să dăm în științare marii lui nostru, Lugofăt Toma, să poruncească unui diac al său să scrie Hrisov. Danie de la domnia noastră, lui Onu Părnegru, Comis, un pământ al nostru, bolboceni. Ce se află la Ținutul Nemțu, între iezerul lui Modrea și Braniștea Popinandu. Să-i fie o lui și urmașilor săi în veci, cu tot cu casa noastră de pânătoare ce se află pe acea mușie. Mulțumesc, Maria. Luminată în filohie. Maria, care e cea din urmă veste despre solii venetieni. Luminate, Doamne. Solii au trecut vama Oituzului, precum luminația ta cunoști, și uhum. se află găzduit la starostia Târgului Ocnei. Uhum. Uhum. Îți poruncesc comise ONU să iei în mână cele două steaguri de răzești care se duc la Roman în întâmpinarea solilor venețieni. Să Maria, Maria ta. Am adus Săria. Bine ați venit. Maria ta. Bine ați venit, domnilor, la curtea noastră și în țara părinților mei. Cinstiți oaspeți, bănuiesc că prinții care v-au trimis la mine ca să cunoașteți ce fac și ce pregătesc, au o îndoială în privința acestui război. Eu socotesc că puterea lui Sultan Mehmedie Mare, însă nu o cred nebiruită. Potrivit ar fi să am și ajutorul fraților mei creștini să ne înarmăm pe din lăuntru cu credință tare, dar pe din afară să nu uităm a pune zale și a ține în mână sabia scuțită. Înainte de acest război, am căutat să așez de partea mea și alte împrejurări. De aceea am înarmat cu oștini buni cetățile mării și am împins pe ismailiteni din țara românească peste Dunăre. Socotința mea este că Mehmet Sultan e bine să rămâie dincolo de Fluviu. Și mai bine decât atât este să nu poată intra în cetățile Moldovei. Atunci căderii noastre ar urma căderea neoprită de nimic a fraților noștri care stăpânesc pe Leș și unguri. Dar eu nu pun la pământ sabia și războiul ce pregătesc e un război pentru suflet, după cuvântul că omul Nu se hrănește numai cu pâne. Mărturisesc, Maria ta, că de când am venit în această țară și pe acest pământ, cred în izbândă ca toți cei din jurul meu. Pe drum s-a auzit că Soliman Beg a și atacat hotarul Moldovei. Îl vom primi așa cum se cuvine, apărându-ne țara.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 Șeforitic pe amundoi. Victoltă tucă. Pe cu toți Să ne Ale Trupul balaurului a fost rupt în două de steagurile bătrânului comis Manole Părnegru. Când au intrat ei în luptă, osmanlii au pornit în risipă. S-au spulberat sub biciul de foc al Răzășimii. O clipă s-a arătat lumina asupra învălmășirii. Atunci când s-a arătat acea rază de soare, au căzut unul lângă altul cu arma în mână, străpunși de multe suliți, Simion Jder și părintele său Manole Părnegru. A căzut în luptă și starostele Cariman și feciorul său Samuelă. Să fie aleși din nămoluri, să se aleagă și bătrânul și tânărul, să se aleagă starostele și toți morții noștri. Au fost culeși, Măriada. Locul unde au căzut ei și cei care au luptat împreună cu dânsii se cunoaște, sub un val de pedestrime al izmea Acolo s-au trudit secerătorii au alungat dușmanii, Marieta. Țara e iar senină și liberă. Respirăm în voie. Bucuria e întristată de prețul pe care l-am plătit. Luminate în Filohieși, Andreea. Marieta. Să dai vestire curții și țării că mâini e zi de doliu pentru morții noștri. Da, Când răsare soarele, avem să ne aducem aminte de ei și avem să-i gelim de asemenea când soarele asfințește. Și când ne vom trezi... La bătaia miezului nopții, avem să îi simțim în jurul nostru și ne vom afla nemânghiați de pieirea lor. Jupân postelnicen, te duci la Suceava și la Timiș, la domnia sa, jupânea sa Elisafta. Am înțeles, Maria. Facerea lumii 6983, în ziua de marți, fost au mare război cu turcii la Vaslui și a biruit Ția Sa, Ștefan Vodă. Pierit au în acest război părintele nostru după trup Manole Bărmegu și fratele nostru după trup Comisul Simeon și mulți alții. Iar mai înainte de aceasta, s-a fost întors mezinul nostru, comisul Onu de la împărăție, cu barbă de nu l-a mai cunoscut nimeni. Și-a zâmbit măria sa când l-a văzut și l-a cunoscut.